În niște păduri adânci și întunecoase din America de Sud, s-au descoperit galerii formidabile, săpate de cârtițe. Galeriile, spun specialiștii în domeniu, denotă din partea cârtițelor un spirit extraordinar de organizare a spațiului subteran, un spirit aproape uman. Astfel s-au descoperit galerii sufragerii, Galerii dormitoare, galerii bucătării, galerii depozite, de post în caz de atac din afară. Mă rog, mai tot ce și-ai mai imaginat, Kafka într-o novelă genială dedicată cărdițelor. Numai cinematograf și televiziune nu au, remarcă cu ironie, un specialist latinoamerican. american Dar de ce nu avea? Poate că au, dar experții în cârtițologie nu și-au dat seama. Ce ar fi rulat la un astfel de cinematograf? Cârtițe săpând în întuneric și iar cârtițe săpând în întuneric. Mult, mult întuneric. Cu cât va fi fost întunericul mai dens pe ecran, cu atât mai bine va fi înțeles cârtița filmului. Dar dacă o companie de filme din lumea fluturilor, să zicem, i-ar fi trebuit un film despre fluturi și viața lor, fluturi zburând în soare, fluturi zburând din floare în floare, fluturi scăpând de sub amenințarea unei ghiare de leu și alte asemenea secvențe. Ce va fi făcut cărtița? n-ar fi înțeles nimic, ar fi strâmbat din nas, ar fi povnit indignată și ar fi trimis filmul pe lumea aceea.